السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله وبهنا السعيد اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له <تصفيق> وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله <تصفيق> ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم <تصفيق> سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقود مسلمين المسلمين مدهان لرحمة الله سبحانه وتعالى Di dalam sebuah hadis, riwayat daripada Salim bin Abdullah bin Umar. An abihi Abdillah ibn Umar, an Umar radiyallahu anhum qal. Kana Rasulullah s.a.w. yu'ti lil'ataq. فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتناوله فإن شئتَ كله، وإن شئتَ تصدق به، وما له فلا تطبعه نفسك. قال سالم، فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا، ولا يرد شيئا أعطيه aw kama qal muttafaqun seorang yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Salim menceritakan kata dia bapak dia Abdullah bin Umar menceritakan tentang neneknya iaitu Umar radhiyallahu anhu Kata Umar Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada dia satu pemberian Ini Sayyidina Umar Al-Fattah Sayyidina Umar Saidah Dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagi dekat dia satu benda Nabi bagi ke Sayyidina Umar satu benda Zainum Umar Al-Khattab apabila Nabi SAW bagi dekat dia benda tu dia kata dekat Nabi Dia kata a'tih man huwa aqraru ilayhi minni Sinumah kata dekat Nabi dia kata ya Rasulullah dia bagi ke orang lainlah bagi dekat orang yang lebih susah daripada aku Sinumah bukan orang miskin Sinumah ni orang menyaga orang kaya tapi satu hari Nabi ada bagi satu benda ke dia. Bila Nabi bagi benda ke dia, dia kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, sahlah bagi kat saya sebab saya rasa ada orang lain yang lebih memerlukan benda ni berbanding dengan saya. Begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Sayidina Umar tolak pemberian dia, Nabi kata kepada Sayidina Umar, Nabi kata khuzhu. Nabi kata ambil. Nabi kata. "Idza ja'aka min hadzal mal shay'un wa anta ghayru mushrifin wa la sa'il fakhudhhu fatamawwalhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat Sinauma, Nabi kata apabila orang buat mai satu harta bagi dekat kamu, sedangkan kamu tidak mengharapkan harta itu dan kamu tak minta harta tu ambik dia Nabi kata jadikan dia harta kamu bila Sayyidina Umar Al-Khattab dia tolak apa hak Nabi nak bagi kat dia dia tolak dengan alasan dia kata saya kalau lagu kita ni kita kata saya ada duit dah bagi kat orang lain saya ingat ada orang lain lebih susah daripada saya Nabi kata dekat dia, bila orang bagi, ambil. Nabi kata, selagi mana kamu tidak mengharapkan benda itu dan kamu tidak pernah meminta-minta benda itu, tiba-tiba orang maiz dengan hati yang senang, dengan hati yang besar nak bagi sesuatu dekat kamu. Khuzhu. Nabi kata, ambil. Bila orang nak bagi, jadikan pemberian orang itu harta kamu. Nabi kata, dah lepas dah jadi harta kamu fa in syi'ta kalau kamu rasa kamu suka makanlah kalau benda tu benda makan kalau duit kamu gunalah duit itu buat belanja wa in syi'ta faqaddiq bih dan kalau sekiranya kamu rasa kamu betul-betul tak perlu maka kamu boleh guna orang bagi ke kamu tu bersedekah kepada orang lain wa mala fala tutbi'u nafsak sebaliknya kata nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak dengan cara itu maksud kalau tidak dengan cara itu maksudnya harta tu bukan orang secara benta hati nak bagi kat kamu sebaliknya kamu cari benda tu kamu ndak benda tu kamu usaha susah payah nak dapatkan benda tu. Kamu sanggup buat apa juga demi kerana nak mendapatkan harta tu. Membojok lalu melentang patah. Kamu nak benda yang kamu nak tu. Kalau macam tu. Nabi kata. fala Maka jangan ikut nafsu yang ada dalam diri kamu. Itu tak bagus. Nabi kata. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT adalah hadis ni Nabi nak bagi satu pengajaran dekat kita yang pertama kalau sekalian orang bagi apa-apa kat kita terima kalau kita tolak kita menyebabkan orang nak bagi itu kecil hati Islam tak mau kita bagi orang kecil hati orang nak bagi apa-apa kat kita terima walaupun dia nak bagi itu benda hak kita boleh dapat dia nak bagi kat kita pisang sesikat pisang kita pun boleh beli bila-bila masa kita boleh beli tapi dia besar hati dia nak bagi kat kita terima Nabi kata jangan tolak pemberian orang bila kamu tolak tu kamu telah menyebabkan dia kecil hati bila dia bagi terima Nabi kata dah kamu terima dah benda tu jadi hak kamu fa'in syiksa kalau kamu mau kamu makan ataupun kalau kamu rasa kamu tak mau sungguh terima lepas tu pergi bagi kat siapa pula yang kamu berasa nak bagi jangan tolak pemberian orang Sebaliknya pengajaran yang kedua Nabi SAW nak bagi tahu dekat kita Janganlah kita ni terlapuk ikut nafsu Terlapuk ikut hati Sampai haduk Sampai haduk kat orang Sampai benda nak masuk dalam rengkung orang dah Kita pergi duduk rapat ambil lagi Itu ikut nafsu Tama hal Allah Bukan orang nak bagi kat kita Kita nak benda tu Dan kita guna seribu cara Untuk nak dapatkan benda yang kita nak tu mak perbuatan yang macam tu nabi kata fala tu tabi'u nafsak jangan kamu ikut nafsu kamu yang sebegitu kata Salim yang meriwayatkan hadis ini <tuh> dia kata fakana Abdullah la ya'du ahadan syai'a wa la yardu syai'an u'tiya Abdullah anak sidina Umar al-Khattab ini Selepas Sayyidina Umar cerita kat dia tentang hadis tadi, Abdullah anak Sayyidina Umar ni, dia dengar hadis daripada pak dia ni, Fakana Abdullah la yas'alu ahadan syia. Lepas pada tu, dia tak pernah minta dekat siapa pun. Dengan kerana dia dengar hadis pak dia cerita kat dia, kata Nabi ada bagi satu benda kat pak dia, pak dia tolak, Nabi suruh Nabi suruh ambil juga. Kemudian Nabi kata pula kat dia, kalau orang bagi dekat kamu, kamu kena ambil. Kalau sekiranya orang tak bagi, kamu pergi cuba nak ambil hak orang, hak tu tak boleh. Bila Pak dia, Sini Umar pesan kat dia benda ni, dia pegang pesan Pak dia ni, dia pegang pesan Nabi yang Nabi bagi tahu kat Pak dia ni, dia hit daripada dengar benda tu, Tak pernah minta kat siapa pun. Tak pernah biminta tolong ke orang. Tak pernah biminta duit ke orang. Tak pernah biminta makan ke orang. Tak pernah. Dia tak pernah biminta ke orang. وَلَا يَرُطُوا شَيْءًا أُعْطِيَةً Dan kalau orang bagi ke dia, dia tak pernah tolak apa yang orang bagi ke dia. Hadis itu mutafakun alaih. Sepakat semua ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimah yang diarahkan oleh Allah. Ini yang dikatakan ajaran Islam. <tuh> Islam yang pertama dia tak mau kita tamak. Yang kedua Islam tak mau kita tunjuk besar diri sehingga menyebabkan kecil hati orang-orang yang nak berbuat baik dengan kita. Yang ketiga Islam menganjurkan supaya orang Islam ni jauh daripada sifat suka meminta-minta. Sebaliknya jadikan diri orang yang berusaha dengan kudrat tulang tak kerut. Ya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. ثم سبح hadis lain riwayat daripada Abi Abdullah Al Zubair bin Al Awam radhiyallahu anhu Katara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an ya'khudha ahadukum ahbulah thumma ya'ti al jabal faya'tiya bi huzmatin min hatabin ala dhahri faya'bi'aha fayakuff Allahu biha wajha Khairun lahu min an yas'ala an-nas A'pauhu A'u mana'uhu A'u kama kal Hadis sahih Riwayat Al-Bukhari Zubair bin Awal radhiyallahu anhu Seorang sahabat Nabi Dia meriwayatkan hadis ini Kata dia Nabi Alaihi Wasallam Ada bersabda Nabi kata Kalaulah seseorang Daripada kamu Ambil beberapa utah tali kemudian dengan tali itu kamu pergi cari kayu api dan kamu balik ke rumah kamu dengan beberapa perkah kayu api yang ditanggung di atas belakang kamu aha. kemudian kayu api itu kamu pergi jual di pasar-pasar tempat orang duk jual barang faya biha wajah Allah Subhanahu wa taala pasti akan memelihara ayah muka dia kerana perbuatannya itu. Ghairullah min ayat al-nah kerja tak tadi ni. Kerja bawa tali masuk dalam hutan, cari kayu api, berkas kayu api buah atas belakang. Buat balik maka rumah Buat di kedai jual Boleh hasil tak banyak mana Kerja tu Nabi SAW kata Khairun lahu min ayat al nas Itu jauh lebih baik daripada kamu meminta-minta kepada manusia au man Soal orang bagi atau orang tak bagi itu soal lain Nabi kata Soalnya kamu minta jatuh maruah kamu. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Sebab apa hadis ini dapat kita faham bahawa Islam mahu kita orang Islam buat kerja. Islam mahu kita orang Islam ni berusaha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kat kita riang, Allah bagi dekat kita kudrat, kekuatan dan sebagainya guna benda Tuhan bagi ini demi untuk memelihara maruah dan kehormatan diri sendiri bahkan datang dalam beberapa buah hadis lain <coughs> di antara antaranya riwayat adi hurairah radhiyallahu anhu kata dia nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Dawuda alaihi salam la ya'kulu illa min amali yaday au kama qala rawahu al-bukhari nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata adalah nabi daud alaihi salam dia tidak makan. Melainkan hasil kerja tangan dia sendiri. tuan Nabi Daud. Ha? Apa mu'jizat dia? <coughs> Nabi Daud seorang pandai besi. Allah bagi dekat dia mu'jizat. Dapat ke dia besi. Dia boleh bentuk besi itu. Buat macam mana dia ma. Dengan tangan dia. Dia boleh picik besi kerah ni. Picik bagi jadi baju besi. Buat bagi jadi parang. Buat bagi jadi pisau. Lembing, tombak, anak panah dan sebagainya. Allah bagi dekat dia. Mu'jizat macam tu. Bersih kalah dengan dia ni. Nabi Daud alaihi salam seumur hidup dia. Tidak makan hasil daripada ihsan orang. Sebaliknya Nabi Daud hanya makan hasil daripada kerja tangan dia sendiri. Nabi s.a.w. sebut dan sebuah hadis lain juga riwayat. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Kata Nabi s.a.w. Kana Zakaria alaihi salam Najjaran atau kama hadis sahih riwayat Imam Muslim Nabi SAW bersabda Nabi kata adalah Nabi Zakaria alaihi salam dia adalah seorang najarah, tukang kayu Nabi Zakaria adalah tukang kayu kerja-kerja yang macam ni walaupun bagi setengah manusia nampak macam hina tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala amat mulia sekali kerana ini kerja dilakukan dengan menggunakan tenaga yang Allah bagi ke dia dan ini kerja dilakukan oleh para anbiya para nabi-nabi sejak daripada nabi-nabi dulu sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian mudah-mudahan kita dapat yang yaqibah kepada mukadimah yang kita baca tadi kita menggunakan tafsir nurul ihsan jilid 3 <tuh> Nurul Ihsan jilid tiga. Kita berada di penghujung surah Al-Mu'minun. Penghujung surah Al-Mu'minun muka surat 117. Kita sambung ayat yang di bawah sana. A'udzubillahi minasy-syaitonir-rajim. Fa idza nubbi khafis bala an sabab bainahum yawma'idhin wa la dan apabila ditiup pada sangkakala yang kedua maka tiada nasab di antara mereka pada hari itu dan tiada bertanya-tanya manakala ditiup sangkakala bangkit segala yang mati di kubur maka tiada bertanya-tanya hang aku dan fulan dan tiada ingat anak akan bapak ibu isteri dan akasnya kerana bimbang masing-masing dengan hawa-hawa kiamat dan bimbang dengan menimbang amalan tuan-tuan malam ni kita nak sambung ayat dia nak cerita tentang bila sangka kalah dia tak lama dah tuan -tuan. kita nak kiamat pun tak lama dah ha? kita tengok keadaan yang ada dalam dunia lah ni kita nak tahu lama tak lama kita baca hadis Nabi hadis telah menyenaraikan beberapa tanda-tanda sebelum berlaku kiamat tanda ada dua satu dia panggil alamat surah al alamat ataupun tanda-tanda kecil yang kedua dia panggil alamat ulkubrah alamat besar alamat kecil ini kalau kita kutip daripada hadis-hadis nabi kita buat senarai ada belakang tanda-tanda besar saja duk tunggu nak main bila dia antara tanda besar berlaku kiamat ialah Turun ni Makhluk yang kata Ya'jud dan Ma'jud Turun yang dikatakan Dajjal Turun yang dikatakan Nabi Allah Isa AS untuk membunuh Dajjal Kemudian sampailah sekali terbit matahari di sebelah barat Yang biasanya terbit timur turun belah barat Tiba-tiba terbit belah barat Maka itu sudah menjadi tanda paling akhir untuk berlaku kiamat Hak ni aja yang tak ada lagi Hak lain ni, hak Nabi sebut sebagai tanda-tanda kecil, banyak berlaku peperangan. Bonoh-membonoh di antara sesama orang Islam. Dijumpai emah di lembah-lembah Arab dan sebagainya. Emah ini maksud dia apa? Benda berharga. Emah ini maksud dia benda berharga. Maka sebahagian ulama' hadis mentafsirkan emah itu dengan maksud kata minyak. Dia jumpa dah minyak di lembah-lembah Arab ni jumpa sangat dah jadi tanda-tanda kecil berlaku kiamat orang perempuan ramai daripada orang laki-laki sehingga ke nisbah laki-laki perempuan 50 perempuan bersamaan satu laki-laki dan sebagainya apabila ditengok ratio kepada panci penduduk dunia memang dia nak ke arah itu jadi maknanya kita boleh kata kiamat dekat Apatah lagi kalau kita ukur dari segi Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, dinampakkan kepada Nabi rupa satu orang perempuan tua, bongkok dia sampai pendai nak cicah lantai. Bila Nabi tanya Jibril, ni apa ni? Jibril kata ini adalah gambaran kepada umur dunia. Dunia yang kamu duduk lah ni, Nabi kata kalau nak diumpamakan tua dia macam tua orang perempuan ni bongkok dia sampai daya nak cicah lantai 1400 tahun dulu rupa dunia umur dunia sudah sesara tidur maknanya lah ni setelah 1400 tahun kemudian bukan makin muda makin tua maknanya kiamat sudah hampir <tuh> dengan cuaca panas dengan ini semua adalah tanda-tanda kiamat dekat cuaca panas Masing-masing semua yang dikatakan maksiat ni kamu boleh jumpa di kiri kanan jalan Ini semua daripada hadis Nabi Kita tu baca di masjid Simpang 24, matang buluh tu Dia kata sampai dekat nak nak kiamat ni sampai ke peringkat maksiat berlaku tepi jalan Kamu boleh tengok dengan mata kamu Orang yang buat maksiat langsung tidak rasa malu dekat kamu Jadilah dah ni Perikut taman jubeli tu bukan sikit tu lah dah bila kat belah pantai bersih ada pantai apa sikit ada pokok rimbun sikit ada penunggu dia ini keadaan menjelang kiamat nak tunggu tanda-tanda besar lepas habis mai tanda besar faiza nu fi qafitsur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yata'ad jemaah Allah tiup Allah suruh malaikat israfil tiup kala. bila tiup kali pertama punah ganah alam ini kita tengok bukit terbang Manusia pun kata apa dia ni apa dia ni dia pun dah tak tahu apa nak jadi. Dah habis selesai Allah pun hancur leburkan habis semua bumi alam dan segala cakerawala ada-ada dia tiup sangkakala kali yang kedua. Bila tiup sangkakala yang kali yang kedua maka bangun semua manusia dari kubur. Bila bangun tu dia kata dan apabila ditiup pada sangkakala yang kedua maka tiada nasab antara mereka itu hari itu. Tak ada dah adik-beradik hari itu. <tuh> kalau kita atas dunia Allah ni kalau kita tengok abang kita susah tolonglah. kita mesti tolong pun ya. kita tengok adik kita susah kita mesti tolong pasal apa kita rasa nak tolong sangat dia pasal dia dengan kita ada nasab keturunan takkan kita adik kita tengok abang kita susah kita nak gelak saja talian nasab keturunan itu memanggil kita suruh pergi tolong dia ya. Tapi bila Allah tiup, Allah suruh malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua, masa tu abang kita kena apa-apapun, kita tak terpanggil untuk tolong dia. Ini keadaan berlaku selepas di tiup sangkakala kali yang kedua. Dan dia tak bertanya-tanya. Tak ada tanya abang apa dah masa tu. Tengok mak dia terkapit tak tahu nak kata apa, tengok ayah dia jadi luruh ni pun tak ada nak kata apa, tengok anak dia susah Sapa pun tak ada nak ambil tahu hal siapa pada masa tu. Manakala ditiup sangka kalah, bangkit segala yang mati dari kubah. Tiada bertanya-tanya, hang aku dan fulat. Juga tengok tuan-tuan, dia tulis hang aku. <coughs> pada penulis kitab ni, ialah orang hitra, kedal. Ditulis tulis lagu ni, mudah dia kedal. Maka tiada bertanya-tanya, hang aku dan fulat. Tak tahu dah, hang siapa, aku siapa, dia ni siapa, tak tahu dah. La ni, aku kira aku dulu. Hang siapa? Amak aku ke? Ayah aku ke? Abang aku ke? Anak aku ke capa? Aku tak ambil tahu dah. Siapa pun aku tak ada nak ambil tahu dah. Dan tiada ingat anak akan bapa. Tak ingat dah. Eh? Dan ibu, isteri dan akak, begitulah sebaliknya. akas maksudnya yang sebaliknya. Kita lah punya sayang kat mak, kita tak maulah apa benda tak elok jadi ke mak kita. Kalau ada siapa mai nak buat lebih kurang kat mak kita, kita jadi galang ganti. Kita jadi galang ganti, kita mati tak apa, jangan siapa tu tepoh mak kita kita hari ni sayang ayah kita ayah kita sayang kat kita hari ni kita sayang anak kita hari ni kalau mai siapa-siapa nak buat apa kat anak kita kita duduk tengah kita jadi galang ganti tapi bila tibanya tiupan sangka-kala yang kedua ni ibu bapa tak peduli anak anak tak kenai mak pak suami tak kenai isteri isteri tak kenai suami adik abang dan sebagainya tak kenai siapa lagi kerana bimbang masing-masing dengan haru-hara kiamat dan juga dengan timbang amalan itu pasal apa yang penjadi siapa tak peduli aku ni pasal apa? Dia kata kerana masing-masing terkejut dengan suasana kiamat Terkejut tu menyebabkan dia tak peduli dah apa nak jadi. Terkejut. Terkejut tu menyebabkan dia tak dan nak fikir soal ambil berat keluarga. Terkejut tengok bukit boleh tercabut keluar. Terkejut tengok macam mana punya ramainya manusia duduk pada satu tempat. Yang dikatakan mahsyar. Mahsyar makna dia tempat terimbun. Tak pernah tengok manusia ramai macam ni. Ramai, sudahlah ramai dalam keadaan tidak berpakaian. Sudahlah ramai dalam keadaan tidak berkatan. Sudahlah ramai dalam keadaan tidak berkasut. Sudahlah ramai dalam keadaan masing-masing ada tenggelam peluk sampai pareh pinggang, ada sampai cekuk, ada sampai nak hapih rumah hidung dan sebagainya. Melihatkan keadaan itu, siapa pun tak ada fikir tentang siapa ada bahkan lebih-lebih lagi apabila melihat neraca amalan yang Allah dirikan untuk menimbang amalan semua manusia tengok satu orang pui rub belah jahat ni satu orang rub belah jahat pui satu orang rub belah jahat macam mana kita ni tunggu giliran kita nak pi sat lagi apa nak jadi kat kita sat lagi firman Allah faman thaqulat mawazinuh faulaikah muflihun maka barang siapa berat timbangan daripada kebajikan Maka itulah yang dapat kemenangan sekalian dengan syurga. Dia. Cerita dia senang aja. Ditimbang siapa berat belah baik, dia ahlul jannah. Begitu. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulailakal ladzina khasiru anfusakum Dan barang siapa ringan timbangannya. Maksudnya timbangan kebaikan dia ringan dan berat dengan kejahatan maksiat maka mereka itulah yang rugi sekalian diri mereka itu. Tipi timbak berat belah dosa habis dah. Habis dah, tak payah cakap banyak, tak payah siapa mai terang apa, tak payah dah. Timbang tengok berat belah itu, tahu dah kata dia nak pergi ke mana. Dia ahlul ahlunnar. Dia ahli neraka. Begitu. Pada dalam neraka jahanam kekal sekalian mereka itu. Dia kata. Cerita dia duk di neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. <coughs> Firman Allah talfah wujuhakumun. Menghangus akan muka mereka itu oleh api neraka. Tonton tengok ayat Quran. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala habang kata fi jahannam khalidun teruk dah. Kalau Tuhan habang kata orang yang ringan amal kebaikan, berat amal jahat ni fi jahannam khalidun, depa ni kekal dalam neraka. Cukup dah, kita tak mau dengar dah tak cukup lagi Allah subhanahu wa ta'ala kata bukan setakat masuk neraka kekai dalam neraka bahkan api neraka tu menghangui rupa-rupa dia ni yang dia kata tambah taing dia habis masuk neraka tu cukup dah tuan -tuan. dia tanggah lagi bukan setakat masuk neraka masuk neraka tu dah teruk dah masuk dia bakal hal dia nak abang lagi tu. Firman Allah, wa kumfiha kalihul Dan mereka itu pada dalamnya, yakni pada dalam neraka itu, terkrisih, gusi seperti kepala kambing bakar. Kalihul ni maksud dia cacat. Cacat. Maksud dia bila masuk dalam neraka kena bakar, hanguih, lentung ni. Muka tu tak jadi muka asyai dah. Dia jadi muka lagu muka orang cacat. Dia nak gambarkan cacat tu Dia kata jadi seperti Kepala kambing yang dibakar Kemudian dia jadi tekaisin macam mana dia Nak ambak kata muka orang yang kena bakar Dalam neraka ni Muka dia macam tu punya teruk Jadi tak sempena dah muka Muka tak macam muka Begitu Dan dikata bagi mereka itu malaikat <coughs> Orang yang masuk neraka ni Allah SWT kata dekat mereka Suruh malaikat kata dekat ahli neraka apa malaikat kata? Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukazzibun. Malaikat kata tidakkah segala ayat Quran aku itu dibaca atas kamu dulu? Ni maksudullah neraka ni tak main malekat malekat kata pula dekat orang hadut kena azab ni dia main kata dia kata tidakkah dulu masa du'atis dunia dulu ada orang du'at baca ayat Quran bagi telinga orang dengar macam kita atas dunia lah anak kita larang tak dengar bantah orang du'at kata tak, tak gaduh naik motor lah orang baru dia kata empat bis bola naik bike lah orang lain boleh naik bike pasal apa yang nak naik motor Lepas kita, dia pinjam motor Pak Benakan dia, dia raih pergi sekolah. juga gedung eksiden, pergi tangan mana, ke patah paha masuk hospital. Kita pi tengok. Kita nak kata apa ke dia? Kita pergi duduk tepi kater. Dia bukan tak kesian. Tengok paha patah tu bukan tak kesian. Tapi tangan kata tu kata juga. Orang bantah lah lah. Banyak tu cukup kan. Nuh, sakit paha tu, dia sakit sebaik hati. Pak May duduk sepi kater ni, dia kata orang bantah lagu tu lah gode lah patut memampu di bawah lu kasak lagi lah kasak lagi lah kalau dia geram dia geram marah-marah dah nak lihat nasihat dah cakap elok-elok cakap elok dah hari tu marah cara kasah dia panggil tak kasah lah bukan cara kasah lah cara counselling dia panggil dah cara counselling pun habang dah habang cara elok-elok ayah bukan tahu bagi anak mutu anak tak boleh ambil lesen lagi tunggu saham anak boleh ambil lesen esok anak mutu cakap dah cara counselling pun cakap dah tak mahu nak ni juga boom belakang patah apa? dia pergi di tepi kasi hospital tu dia kata je Bukan apa? saja nak bagi ada akai. Orang tak dengar cakap. Dia kata, orang-orang kebaik. Tapi duk kata lega tu ni, sakit ni. Eh. Kawan tu dah duk sakit paham. Maik sakit lagi. Kalau di hospital, orang main kata lega tu pun sakit. Tuan-tuan, ni di neraka. Hospital tu ada juga tilam. Hospital tu ada juga buah leh, buah airfoam. Orang main duk lunguk di sepi. Duk di neraka. Yang ada pun buah zakum aja dalam keadaan duk sakit di neraka tu Tuhan dihantar malaikat main suruh kata yang ni dia suruh mai kata Alam takun ayati tutla alaikum Bukankah dulu Masa du'atis dunia dulu Ada orang du'at baca ayat-ayat aku bagi Bagihan dengan Fakuntum biha tukad Maka kamu dengannya Yang ni dengan ayat Quran itu Dusta sekaliannya Dulu orang du habang dah Kata kita hidup ni bukan hidup selama-lama Ada sampai masa kita mati Bila mati tengok amal kita amal baik amal jahat amal banyak kalau amal jahat banyak tanilah tempat dia orang khabak dah kau dulu hang buat pekak badak hang buat tak dengar lah hang masuk neraka nak hang rasa ambil apa yang hak rasalah ni hak ni ni hak hang kena ni hak orang habak dah dulu malaikat ni kata begitu qalu maka kata mereka itu ahli neraka boleh jawab lagi <coughs> yang kata ahli neraka <coughs> boleh jawab lagi bila malaikat main kata lagu tu nak ambil rasa orang duk kata dah dulu ni Quran ni kena dengar bila Nabi pesan dalam hadis dia kena dengar terus dah buat sombong terus dah buat bantah ayat Quran ni bukan habuan dengar saja dengar kena kena amal kena pakai orang duk kata dah bila malaikat main kata lagu tu kalau oh, jawab balik jawab ahli rasa ni Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin wahai tuhan kami telah mengalahkan lah hati kami oleh kecelakaan kami ah ha, tu bunyi seorang-orang kalahlah eh ha, kata dekat tuhan ni rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wahai tuhan kami mengaku lah hari ini kami kalahlah dengan kecelakaan api neraka yang kami duk kenalah kami mengaku kami kalah <coughs> Dan jadilah kami Kaum yang zalim sekalian Mengakulah memang kami silap Kami silap Kami memang dengar Orang oh, Medoh Abang yang ni semua dulu memang dengar Tapi sajalah Kami ni jenis tak dengar cakap dulu Kami menzalimi diri kami sendiri Mengaku. Yang ni, dengan kerana tinggal Daripada berhiman denganmu Hacu silap kami Haculah silap kami Dengar ayat Quran Tahu apakah tak mahu nak beriman dengan ayat Quran tak mahu percaya dengan ayat Quran yang tu kami punya sinah. Rabbana akhrijna minha fa inna udna fa inna dholimun. Wahai Tuhan kami, tolonglah keluarkan kami daripada neraka ini. Nampak? Dok kena bakar dalam neraka ini. Pujuk Tuhan. Rabbana akhrijna minha. Wahai Tuhan, tolonglah bagi kami keluar daripada neraka ini balik ke dunia. Maka jika kami kembali kepada maksiat lagi, maka kami ketika itu zalim sekali. Kalau bagi kami balik ke dunia lagi sekali, kalau kami buat juga dosa, memang kami jahat. Oh, nak minta sekali lagi. Ah ha, itu kira cinta banglah. Ni kira lain. Minta tolong wahai Tuhan Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, bagi keluar sekali lagi sekali lagi minta sekali aja. Bagi kami keluar balik sekali lagi Fa in udna kalau dah kami diberi peluang lagi sekali hidup atas dunia kami buat lagi perangai tak elok ni. Fa innal zalimun. Okey betul lah kami ni memang zalim. Ah mak ni tak, tak sangka lah nak betul lah pun ni. Ah ha, lega Tak sangka, tak sangka kata deraga hak lagu depa duk mengajar di masjid, abang tu tak sangka sampai sekarang ni. Do ingat deraga ni lagu mana jah. Tak sangka kalau jauh kata lugu ni tak buat. Kami tak buat lah, macam ni. Bila cakap depan Tuhan macam tu. Qala. Firman Allah dengan lidah Malik Zabani. Allah suruh malaikat jawab balik. Jawab seru ahli neraka kemudian daripada kandak dunia dua kali. Maka umurnya tujuh ribu tahun. Yang sebilang-bilang bintang yang berjalan. <coughs> Dan kemudian daripada dan kata qil ribu tahun sebilang-bilang buruj 12 dan kata qil 300 ribu tahun yakni sebilang hari dalam setahun tentu fahamlah yang dua benda nak Allah Subhanahu wa taala nak bagitahu daripada ahli naga merayu kat Tuhan ni Ahli neraka ni dia kena bakar dalam neraka ni. Sampai muka pun jadi hangui, rentung. Jadi macam kepala kambing yang dibakar. Dalam keadaan macam tu, Allah hantar malaikat pi suruh malaikat kata dekat ahli neraka ni. Malaikat pi kata, Nah, dulu hampa dengar dah ayat Quran dulu. Kalau dah hampa dengar, pasal apa hampa lawan ayat Quran. Inilah akibat kerana melawan ayat Quran. Ahli neraka ni, bila dah malaikat kata lagu tu, Dia kata balik, Dia kata, Wahai Tuhan kami, Memang kami ni silap. Kalau boleh bagi kami hidup balik, nak balik ke atas dunia, kali ini kami akan taat kepada kamu. Minta merayu kepada Allah, ya Allah, minta kami satu lagi peluang untuk kami balik semula ke atas dunia. Minta sekali lagi peluang bagi dekat kami. Nak boleh ke Tuhan jawab permintaan mereka itu, ini masa dia kata ni. Minta dekat Tuhan, minta Tuhan bagi hidup balik. Kalau Tuhan bagi hidup balik-balik ke atas dunia hidup balik, Mereka akan jadi orang baik. Mereka punya permintaan tu Tuhan layan. Bila? Dia kata selepas kadar dunia dua kali. Makananya umur dunia ni berapa lama? Dua kali ganda tu lama tu. Baru Tuhan jawab apa yang mereka minta. Mereka boleh paham, kan? Kita buat satu permohonan. Kita nak buka meniaga. Buat satu permohonan dekat majlis perbandaran sungai petani. Mereka kita nak meniaga dah ni. Dah pensyen dah. Memang dah tak, tak nak buat apa. Kira kita kalau boleh nak meniaga esok lah. Kalau boleh. Kalau tak boleh esok minggu depan. Kalau tak boleh minggu depan lewat-lewat pun bulan depan. Tolonglah proses permohonan saya. Bagi cepat sikit. Saya nak meniaga. Depa tunggu 20 tahun, Baru-baru dulu macam tu lah cerita dia macam mana kita punya sebatang dalam perut ni dia menyala dalam perut ni keluar asyak kot hidung kot telinga meradah apa ni aku memohon sampai 2 tahun tak lului-lului kita marah permohonan kita orang lambat lului demikianlah halnya di hari akhirat itu manusia hak masuk neraka ni memohon kepada Tuhan minta Tuhan bagi dia lagi sekali peluang nak hidup di dunia permohonan nak hidup lagi sekali tu Allah tunggu sampai dua kali ganda umur dunia umur dunia tak tahu apa. Berapa. berapa umur dunia kita lah ni nak kira tahun Masihi 1900 eh? 2000 2002, 2002 tahun ke eh, lebih pada tu nak kira tahun hijrah 1,423 Kalau kira 1,400 Tunggu 1,400 Kali dua 2,800 lebih Nak tunggu 2,800 tahun Baru Tuhan nak dengar kita punya pemohonan Dia kata di sini Dia kata apa Umur dunia ni berapa lama Dia kata maka Maka, maka umur dunia 7,000 tahun Itu ada pendapat ulama Dia kata dunia ni umur dia 7,000 tahun kalau umur dunia 7000 tahun, dia kata kadar dua kali Tuhan nak jawab tu tunggu dua kali ganda. 14000 tahun baru Allah jawab permohonan nak hidup balik atas dunia ni. Dan ada sebahagian ulama kata 12000 tahun umur dunia ni 12000 tahun. Itu pendapat ulama. Ada sebahagian ulama kata umur dunia 360000 tahun. Umur dunia ni, 360 ribu kali dua pula lagi. Demikianlah tempoh masa menunggu ahli neraka nak tunggu Tuhan jawab permohonan dia nak minta hidup balik lagi sekali atas dunia. Begitu sekali. Maka firmannya baru jawab. Selepas manusia yang duduk neraka ni tunggu beribu tahun nak dengar Tuhan lului ke kan tak? Permohonan dia nak hidup lagi sekali nak jadi orang baik ni. Tunggu tu bukan tunggu saja. Tunggu untuk kena azab dalam neraka. Barulah Tuhan jawab firman dia. Iksa'u fi'ah Diam kamu hina padanya Nah, no. dia jawab tu. Dia jawab yang tu, Iksa'u fi'ah Dia kata tinggal Diam maksudnya tinggal Tinggal kamu di dalam neraka itu Duk di situ Aku tak mempedulikan. Begitu Walatukan limun Dan jangan kamu berkata-kata lagi Maka putuslah harapan mereka itu Tuhan kata apa? Shut up you Walah, tukar limon tu makna dia syaraf yuk. Minta, minta, ya Allah, kami mengaku kami silap, apa semua. Bagi sekali lagi peluang, kalau kami boleh balik atas dunia, kali ni kami tak buat dah ajar, -ajar ni tak buat dah. Mohon, permohonan tu, dua kali ganda umur dunia, baru Tuhan jawab. Bukan jawab kata, okey. Jawab kata apa? Jawab kata syaraf yuk. Handuk dan Allah, Tuhan kata. Anda boleh nampak gambaran ayat ni nak berita kat kita? Demikianlah cara Allah melayan orang yang buat dosa atas dunia Allah ni. Tentu, kita duduk rajin baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan, dengan nama Allah Tuhan maha pemora, maha penyayang. Duduk nampak yang tua je. Ni ayat ni pun ada ni. Ayat yang Tuhan tunjuk cengeng, tunjuk tengin kat kita ni ada. Tuhan tunjuk dia takde tak heran kat kita padan dengan dosa yang Ang buat atas dunia Ang padanlah terima layanan yang aku bagi hari ni ni yang Allah SWT kata maka putihlah harapan mereka itu itulah kesudahan kalam ahli neraka yang tulad lepas tu Tuhan kata syadab up you terus tak cakap apa dah? hanya menunggu azab berduk main kat mereka lepas satu-satu lepas satu-satu maka tiada dengar lagi kemudian daripada itu melainkan zafir dan syahid yang teriak dan juga resak di dalam dada bunyi suara ahli neraka ni bunyi zafir dengan syahid bunyi suara duk mendidih dalam dada aja kerana menahan sakit sakit kena azab dalam neraka firman Allah subhanahu wa ta'ala innahu kana fariqun min ibadi yakulun Bahawasanya adalah satu kuat <coughs> Daripada segala hamba ku. Yakni orang-orang muhajirun Berdoa mereka itu di dunia dengan kata Rabbana amanna Faghfir lana warhamna wa anta khairul rahimin Wahai Tuhan kami Telah kami beriman dengan engkau Maka ampunlah ulimu bagi kami dan rahmat ulimu akan kami dan engkau lah Tuhan yang sebaik-baik yang memberi rahmat akan hamba hambanya. Ini ah, pula dia umat cerita Allah SWT dengan pula rayuan daripada golongan muhajirin. Muhajirin maksudnya sahabat-sahabat yang hijrah sama dengan Nabi. Daripada Mekah ke Madinah. Tuan-tuan orang yang hijrah dengan Nabi ni cukup istimewa. Kita baru sambut tahun hijrah kan. Kita sepatutnya tahu ni, orang yang hijrah dengan Nabi SAW ni adalah orang-orang yang cukup istimewa mereka ni dijamin oleh Nabi SAW Allah suruh Nabi sebut mereka ni dijamin oleh Allah SWT tihlidah. Nabi Muhammad SAW jamin mereka ni semua akan mendapat kebaikan dunia akhirat ni, orang yang hijrah sama dengan Nabi kita tak nak gambar macam mana susahnya hijrah ni melainkan setelah kita pi Mekah, kita pi Madinah. Kita tengok Padang Paciar tu baru kita adakan. Ni orang nak balik Mekah baru duduk balik haji ni tanya perjalanan daripada Mekah ke Madinah naik bas berapa jam? Naik bas. Dulu berjalan kaki. Habis-habis naik unta. Berjalan kaki, padang panjang, pijak perut, kaki tenggelam, pijak perut, kaki tenggelam, panas, terik, dengan ayam, tak ada, dengan apa, tak ada. Hijrah mereka ni semata-mata kerana Allah dan Rasul. Mereka tahu tu, laluan mereka daripada Mekah nak pergi ke Madinah tu, laluan itu adalah laluan kematian. Dalam keadaan mereka tahu risiko yang akan menimpa mereka, mereka hijrah ni belum tentu mereka boleh sampai di Madinah. Dalam keadaan dia nak hijrah tu, dia nak tinggal gedung perniagaan yang hijrah ni bukan putus sengke. Yang hijrah ni Sayyidina Abu Bakar As Siddi, orang kaya di Mekah. Umar Al Khattab, Asman bin Affan. Abdul Rahman bin Auf dan banyak lagi. Suhaib bin Sinan Ar Rumi ini semua nama-nama sahabat yang depan ni adalah sudagar besar di Mekah. Dia pernah hijrah daripada Mekah ke Madinah. Hijrah tanah itu satu bab. Tinggal habis semua ni satu bab. Kalau dia pernah memilih untuk tidak hijrah, dia tunggu di Mekah dengan kekayaan yang ada dekat depa, itu sudah tentu selesa. Tapi dia pilih untuk tinggal keselesaan nak ambil kesengsaraan. Kerana susahnya depan ni, kerana kesanggupan mereka untuk terima susah ni, maka golongan muhajirin, mereka dijanjikan kebaikan dunia dan akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan TV3 tu sebut mujahirin. Muhajirin tu sebut mujahirin. Bunyi lagu betul ya, saya dengar-dengar balik tak betul ya orang punya. Muhajirin, dia kata mujahirin. mazhab dia kata mazhab. Itu balik lagu tu. Kan, dengar sekali macam betul eh dengar balik ni dia buat apa tadi? Muhajirin bukan dia. Tak betul. Kan, ni kali maharah saya dah buat silap tu. Dah. golongan Muhajirin ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begini sekali balasan dia. Firman Allah, "Fata khaztumuhum sikriyan hatta antakum az-zikri wa kuntum minhum tadhakuun." maka kamu kamu di situ masuk kapiah mekah lah maka kamu ambil akan mereka itu yakni akan muhajirin itu perbuat olok-olok sehingga melupakan kamu oleh ingat akan datu dan adalah kamu daripada mereka itu gelak-gelak dan buat main ia ni sebab kamu kena neraka itu ialah kerana kamu mengolok-olok kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa yang berdoa kepada Tuhan mereka itu, minta ampun dan minta rahmat. Itu dia. Masa sahabat-sahabat Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah dulu, puak-puak kafir Quraisy ni buat gelak-main dekat sahabat-sahabat Nabi. Buat gelak melagulah lah, tuan-tuan, lagu persatuan ulama' Kedah ada buat buku kan apa cerita pasal orang menghina Nabi Muhammad dan menghina ulama' persatuan ulama' Malaysia dengan kerjasama persatuan ulama' Kedah buat buku satu nasbah seringgit saja tuan, tuan beli baca kita duk baca dalam taksir Quran ni cerita Yahudi yang dia buat gelak-gelak main dekat orang Islam. Cerita Kafir Quraish dia gelak-gelak -gelak main ke orang Islam. lah pun ada. Tulis dalam surat Abang. Tulis dalam surat Abang. Dia kata mufti-mufti ni tak boleh berfikir dengan baik. Sebab apa? Sebab mereka pakai serban. Ha? Dia kata mufti-mufti alim ulama' ni semua tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab mereka pakai sorban. Sorban ni jerat kepala. Oksigen tak boleh masuk dalam kepala. Fikir tak betul. Kata Katakan ulama, dah teruk dah. Kata ke Nabi pula. Kata Nabi ni berzina dengan beberapa belas orang perempuan. Berzina dengan gundik dan sebagainya. Tulis dalam surat Adam. Hina Nabi ni. Siapa peringkat tu punya tak herannya mereka ni kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan tak heran dekat Nabi Muhammad. Dia bukan tak heran dekat ulama. Dia tak heran ke Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sama macam tu. Dua hari ni. Itu yang keluar dalam surat abad Arya Ahad lepas tuan-tuan baca dalam Mingguan Malaysia Arya Ahad lepas presiden bersatu ulama' Malaysia. Sahabul Fadillah Ustaz Ghani Samsudin menjelaskan isu ini. Ini isu dah. Isu apa? Isu buat gelak-gelak main. Isu menghina. Bukan menghina ulama'. Menghina Nabi. Menghina Allah. Menghina Islam. Sedangkan dia sendiri nama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala kata apa ni dekat orang-orang kafir Quraish yang dah hina para muhajirin. Menghina para sahabat Nabi yang berhijrah sama dengan Nabi ni. Allah kata apa kat mereka ni? Allah sebut dalam ayat ni fataqantum um hatta antukum dhikr hatta antukum dhikri wa kuntum minhum tadhahakun kanuni kafir Mekah ni kamu ambil akan mereka akan muhajirin sahabat-sahabat nabi ni semua kamu buat olok-olok main kepada depa ni sehingga kamu lupa kepada Allah subhanahu dan adalah kamu daripada mereka itu gelak-gelak main tuhan gadah Tuhan kata ni 1400 tahun dulu. Ayat ni turun dekat Nabi Muhammad 1400 tahun dulu. Hak berlaku 1400 tahun dulu tu berlaku pula lah ni. Begitu. Yakni sebab kamu kena neraka itu ialah kerana kamu mengolok-olok sahabat Muhammad yang berdoa kepada Tuhan mereka itu. Bila sahabat-sahabat Nabi ini kena, mereka kena teruk dengan mereka ini. Kena parli, kena sindir, kena dera, kena macam-macam. Angkat tangan minta doa dekat Allah. Mereka kata pula lagi dekat sahabat Nabi ini. Minta apa? Tuhan nak boleh buat apa? Tuhan nak ada apa? Oh Macam tu punya cakap maka minta ampun dan minta rahmat sahabat Nabi ni bukan orang miskin bukan orang hina orang kaya tapi sebab mereka hijrah daripada Mekah ke Madinah mereka tinggal kekayaan mereka jadi miskin. dalam keadaan itu mereka minta ampun kepada Allah minta rahmat Allah maka mereka itu yakni sahabat itu ialah Bilal Hadashi di antara yang kena hina teruk mereka nak hina pun mereka tengok juga macam Sina Abu Bakar al-Siddiq mereka tahu ni orang kaya dia pun cari hak betul-betul miskin ni dia pun nak hina lebih lagi siapa? dia antaranya Bilal Habashi <coughs> bukan sahaja hak miskin bahkan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini orang kaya pun dia pun hina juga pasal apa? pasal hang ikut Muhammad maka hang layak kena hina dengan kami begitu dan Salman Al-Farisi dan Umar Arabi dan sebagainya dia antara nama-nama sahabat yang kena teruk dengan golongan kafir Quraisy ni Firman Allah ini jazaitum al-yaum bima sabarukum bahwasanya aku yakni Allah balai akan mereka itu akan golongan muhajirin itu pada hari ini dengan barang yang sabar mereka itu atas istizah agama dan menyakiti kamu tu dia Tuhan kata hari ini orang hak hangpa hina dulu hari ini aku bagi nikmat dekat depa Dalam masa yang sama hangpa hak duk hina golongan ni dulu hari ini hangpa duk dalam neraka Subhanallah jadi orang yang hampa duk hina, yang hampa kata bodoh, yang hampa kata kolot, yang hampa kata macam-macam dulu ni. Orang-orang yang hampa hina tu tengok kedudukan daripada dalam syurga hari tu. Hampa yang dulu takabar, sombong, bukan min, kata ke orang ugama ni punya teruk-teruk dan sebagainya. Hampa tengok keadaan hampa lah macam mana. Tuhan kata dulu tu. Anahum humul fa'izun bahawa mereka itu yakni golongan sahabat muhajirin ini mereka itu mendapat kemenangan dengan mendapat kehendak mereka itu yakni syurga hari ini kalau dulu mereka masa duk kena dengan hampa dulu mereka minta Ya Allah ampunkan kami Ya Allah jadikanlah kami min ahli jannah daripada ahli syurga kalau mereka nak syurga dulu hari ini mereka dapat apa mereka nak firman Allah khala firman kepada mereka itu yakni kepada ahli neraka atas lidah malik zabaniya Malik Zabani, antum malaikat jaga neraka. Allah suruh malaikat Malik kata dekat ahli ahli neraka ni, kam labistu fil ardi adada sinin. Berapa lama masa kamu duduk tinggal dalam bumi dunia dan kubur. Yakni berapa tahun, berapa bilangan tahun. <coughs> Allah suruh malaikat Malik pergi balik, balik buat aduk neraka. Ni. Ni nak tanya hamba kam labitum fil ardi adad as-sini. Agak, agak lah hampa dulu masa duk ada dunia lu pada. Malaikat pun tanya depa hadu kena bakar api neraka ni. Ditanya. Cuba ingat balik. Agak-agak dulu hampa du'a ada dunia berapa lama lu. Kalu jawab depa ni labisna yauman aw ba'd yaum. kata mereka itu yang ni ahli neraka kami berhenti sehari atau sekak hari syok mereka itu padanya kerana besar hara-hara azab pada hari itu oh dia kata eh duk atas dunia lu berasa sekak hari aja ya, duk sini lama ha duk hmm. la neraka ni dia berasa lama sangatlah malaikat pi tanya dulu hampa atas dunia lu patut dulu Duduk lama pokok ni 70 80 punya umur pun boleh hidup, hidup lagi atas dunia. Mati mati masuk neraka baru kena sari. Malaikat pergi tanya, "Hampa atas dunia duduk apa lama?" "Eh dia berasa-masa -berasa, lebut, tak hari, tak hari lagu tu aja ya, dia kata." ni neraka neraka lama dia lah. padahal neraka baru sari sana yang duduk sampai puluh-puluh tahun dia jadi macam tu pasal apa? pasal teruknya azab neraka menyebabkan dia terlupa habis berapa lama berapa banyak berapa semua atas dunia lupa habis dia hanya ingat keadaan neraka saja susah bagi dia firman Allah fasa'lil adin <coughs> maka tanya olimu agar segala orang yang membilang amalan hamba yang ni, tanya kepada malaikat yang menyurat ketahui ia masa seseorang dalam dunia. Tuhan kata, la ni lebu ni lah. Ampah ni pun nampak lebu demam panas. Siapa tak tahu apa hari dah dua atas dunia. La ni tanya. Dulu aku ada bagi ke ampah-apah tiga dua orang. Rakib dengan atin dia tulis semua hangpa beranak bila hangpa buat apa-apa sampai hangpa mati tarikh bila semua ada catatan dibuat oleh raqib dan atid tolong tanya raqib dan atid tuhan tadi tuhan kata kepada kat depa tolong tanya raqib dan atid berapa umur hang duduk di atas dunia dulu tanya tuhan kada qala firman allah atas lidah malaikat malik inna bitung illa qalila kalau annakum kuntum ta'lamun ta tiadalah kamu berhenti dalam dunia itu melainkan sedikit sahaja dengan nisbah pelaka ini jika kamu ada ketahui maka hendaklah kamu ketahui tuhan kata ni gunaabang raba memang yang kata neraka aku ni hangpa kenal sekali aja hangpa akan rasa dunia ni sah saja. Ah neraka ni yang lama. Hangpa akan rasa macam tu. Walaupun hakikatnya hangpa duduk di dunia dulu cukup lama. Neraka ni baru masuk. Tapi teruknya neraka aku menyebabkan hangpa rasa dunia sah neraka lama. Tuhan kata dulu. Afa hati betum annama khalaqnakum abadah. Adakah kamu sangka ini Tuhan hendak cakap lagi ni. Dia suruh malaikat Malik cakap lagi kepada ahli neraka. Adakah kamu sangka khonya kami jadi kamu daripada tiada kepada wujud kerana main-main saja? Tuhan suruh malaikat bertanya ahli neraka, afa hatibtum annama khalaqnakum 'abada. Ai awak hampa dulu masa doa acah dunia, hangpa ingat hampa ni dijadikan oleh Tuhan saja-sajalah? Saja Tuhan dengar lagu nak lagu macam kita nak belar nak pi beli arnak main dok ti dai main bagi lari buat di laman rumah. Lagu tu saja kat Tuhan buat hampa teh dunia lutan lelut lagu hampa belar nak saja. Kita belar nak padah bukan ada apa tujuan Pi kita beli arnak pak ekong. Buat balik lepas bagi lari kat dalam laman rumah saja syok bukan abasah benda tak ada tak ada tujuan sia-sia lepas pergi anak-anak seronok tengok lari pergi lari terus lepas keluar pegang tak boleh lah lari, lari, lari. <coughs> tuhan kata hampa ingat aku buat hampa teh dunia dulu lagu haram ke ba? buat pergi jadi laki-laki buat pergi jadi perempuan lepas tu buat pergi jadi menikah lepas tu buat pergi hampa duduk berkeluarga berkembang biar anak bina punya ramai buat pergi hampa duduklah satu masyarakat buat pergi ada masjid dalam tempat hampa sadarkah aku buat benda ni? tuhan kata tak ada tujuan ke? Tuhan buat, buat manusia ni tak ada tujuan ke? Ikut suka hampa. Aku buat ke amba, lebih tu hampa nak buat apa? Hampu punya pasal. Hampu nak bunuh orang ke? Hampu nak pergi buat apa ke orang ke? Hampu nak pergi tak mau semayang ke? Hampu nak minum arak ke? Hampu nak pergi terkedarah duit rasuah ke apa-apa ke? Ikut suka ke? Saja aku buat apa? Nak bagi hampa buat ikut suka hampa ke? Tuhan tanya macam tu. Ha? adakah hampa sangka kami jadikan hampa semut daripada takda kepada ada kerana main-main saja tidak kerana sebarang hukum maka jangan sangka begitu Tuhan kata hanya yang sebenarnya kami jadi kamu itu supaya kamu sembah aku Tuhan kata aku buat hampa atas dunia dulu tujuan aku buat itu nak suruh sembah aku wa ma khalaqtul jinnah ins Illa tidak aku buat jin, tidak aku buat manusia, melainkan supaya jin dan manusia ni sembah aku, tu tujuannya, Tuhan kata, aku buat hangpa ni, nak suruh apa jadi orang Islam, aku buat hangpa ni, nak suruh hangpa ikut Nabi Muhammad, aku buat hangpa ni, nak suruh hangpa ni dengar Quran, dengar hadis Nabi, aku buat hangpa ni, nak suruh hangpa ikut, apa yang Quran, apa yang hadis kata, aku buat hangpa ni, nak suruh hangpa abdi diri kepada aku, itu tujuan dia, Tuhan kata, tapi hangpa tak faham benda ni hampa ingat bila dah hampa jadi manusia jadi sehat jadi kuat ada kuasa sikit ada duit sikit hampa boleh buat apa? hampa punya suka nah, ni hari Tuhan nak belajar kita lah. Itu ni Tuhan duk belajar lah ni dan beli ni, beli tiang awal dah. Kita tak mati lagi, kita dah dengar dah benda ni. Semua ni beli tiang awal. Bukan ni dah sakit, baru nak kena beli tiang. Beli tiang awal dah. Quran bagi tahu dah. Kalau kita tak peduli ayat yang kita baca malam ni, esok kita dengar balik benda ni. Tapi dengar bukan daripada Ustaz Masjid dah. Bukan daripada cucu guru dah. Tapi dengar daripada malaikat Malik dan Zabaniyah Masa cok tak ada guna apa. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah SWT. maka janganlah kamu sangka wa annakum ilaina la turjaun bahawa kamu kepada kami tidak dikembali seperti hari ini. Oh, jangan do ingat kata hangpa ni, tak akan balik jumpa Tuhan dah sampai bila-bila. Jangan ingat macam tu. Satu hari mati, bila mati jumpa Tuhan. Kita tak boleh lari. Bila dah kata jadi aja kita di dunia ni, satu hari akan jumpa Tuhan. Mau ke tak mau kena jumpa Tuhan. Ada duit ke miskin ke kena jumpa Tuhan. Sihat ke sakit ke kena jumpa Tuhan. Manusia kok mana pun satu hari jumpa Tuhan. Qul Allah qata'al Allahul Malikul Haq. Maka maha tinggi Allah. Tuhan yang milik sekalian alam lagi Tuhan yang sebenar-benar dia Tuhan ni maha tinggi dia memiliki segala benda yang ada dalam alam ni la ilaha illa huwa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar melainkan dia lah sahaja Rabbul Arshil Karim Tuhan Arash yang maha mulia wa man yada'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih dan barang siapa <coughs> dan barang siapa yang sembah serta Allah itu Tuhan lain maka tiada hujah kenyataan baginya dengannya yakni dengan suruh sembah yang lain serta ingat ini hanya nafsu syaitan menyeru kepadanya semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala kata dialah Tuhan tak ada Tuhan lain siapa yang hidup cari Tuhan lain nak buat sembah dia kata orang-orang macam ni tak ada alasan depan Tuhan ni so. Tuhan buat kita Tuhan buat kita dia suruh kita sembah dia kalau siapa yang tak mau sembah dia Ataupun sambil sembah dia Sembah hal lain Esok di hari akhirat esok Tak ada lah tu hal yang boleh bagi perlindungan dengan kita Malaikan Allah Subhanahu wa ta'ala Kawan saya pergi India Balik mai, Dia kata ustaz tahu kan di <coughs> dia pergi India Dapat ada kenderaan tut-tut Kat roda tiga Kenderaan tut-tut Di bandang-bandang di India Masuk oya kenderaan do teksi depalah. Masuk jalan kenderaan tu dia ada dekat driver tu, belakang ni kita duduk penumpang belakang, dia buat panjang lagu tu. Allah apa ada, Muhammad buat ada, gambar tokong Hindu buat ada, apa semua ada. Dia buat semua itu. Dia kira kira semua Tuhan dia kalau tu. Ini orang uh, cari makan di sana, depa ada perkara yang butuh. Dia pakira tu. Tuhan orang Islam pun Tuhan dia. Tuhan dia pun Tuhan dia, kira siapa ada lagi Tuhan, kita berkat buah tangan, kira semua Tuhan. Senang macam tu. Kita minta kat Tuhan, Tuhan kita, Tuhan Hindu dulu dia kata dia tak bagi, kita minta kat Tuhan Kristian pula. Tuhan Kristian tak mau bagi, kita minta Tuhan orang Islam pula. Kita minta semua janji, kita dapat. Dia lupa tu. Budaya mereka macam tu. Ugama kita bukan macam tu. Uga kita bukan macam tu. Uga maha kita lakum dinukum wali adin. Bagi hang, uga hang. Bagi aku, uga aku mana boleh ugama Islam pergi turun terjat pergi duduk sama rata dengan dia pergi duduk jadi sopa macam dia dah kita sekali-kali tak akan turun ugama kita pergi sama dengan dia dia nak kata ugama dia sama dengan kita dia punya bahasa kita tak ikhira apa-apa yang dia kata kita tetap kata al-islamu ya'lu wala yu'la'alih Islam tinggi tak ada benda boleh ting ketinggian Islam itu yang kita kata muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah firman Allah fa innama hitabuhu inda rabbih maka hanya hisabnya itu pada sisi tuhanNya yakni balasan sisi tuhan Oleh tak boleh balas apa, -apa kita balasan apa hak kita buatlah ni di sisi tuhan Tonton hari ini kita sebut bismillahirrahmanirrahim Nabi sebut dah Setiap satu huruf itu diberi 10 pahala Bismillahirrahmanirrahim Basin Min Alif Lam Lam ha. Itu berapa huruf itu semua tiap dia satu huruf kali sepuluh Tak nampak Nabi kata dalam hadis Sabik dengan hadis yang sahih Tapi kita tak nampak Mana kita nampak Dengan kerana tak nampak Itu ramai orang, orang tak baca bukan, bukan kata tak baca Quran Nak makan Tak bismillah Punya teruknya kita lah ni <coughs> Bukan kata tak baca Quran Tak baca Quran itu sudah jadi lumrah Dalam hidup orang Islam hari ini Tak baca Quran sudah jadi lumrah Menjadikan Quran itu bacaan harian Itu luar biasa Dalam masyarakat kita lah ni Tuzah kata ke orang Kita cermin diri kita Diri kita sendiri Tuzah kata ke orang lain Tuzah kata dia ni tak baca Quran Tuzah kata oh, kita sendiri Kita sendiri seminggu apa kali kita baca Quran kalau nak banding baca Quran dengan baca surat abang tak pernah kita baca bayar? sendiri ya, ya. sendiri muhasabah diri sendiri tahu jawapan dia tak baca Quran eh kita tak pernah dengar gawang dua abang di masjid bagi setiap satu huruf itu 10 pahala, tak pernah dengar pernah Nabi kata bukan alif lam, mim itu harfun Walakin Nabi kata alif harfun Lam harfun Wa mim harfun Nabi kata kamu baca alif lam mim Itu bukan kira satu huruf Tetapi alif itu satu huruf Sepuluh pahala Lam itu satu huruf Sepuluh pahala Mim itu satu huruf Sepuluh pahala Baru baca alif lam mim Sudah dapat tiga puluh pahala Tak baca Tak baca Abdul Raih baca, dulu ni pasti nak khatam Quran, pasti nak nikah. dulu dia berkata, tak nikah, kalau tak khatam Quran, tak boleh nikah. maka perlahan juga, dah pergi khatam, pasti nak nikah. dah lepas pada tu tunggu bulan puasa lah, baru nak baca lepas bulan puasa, tak baca sedangkan itu sumber pahala demikianlah manusia dia kata, demikianlah manusia, manusia dia tak loba, dia tak jadi tamak dalam soal nak menambah pahala So, semua bercakap soal nak bangkit semayang sunat tengah malam. Kalau sekiranya sunat Ba'liah Aisyah pun tak buat. Sunat Ba'liah Aisyah pun berat nak buat. Nak bangkit pukul 3 semayang malam. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau dia ni sunat rawatid tak buat, tiba-tiba semayang malam tiap-tiap malam buat, ini sesuatu yang luar biasa. Mungkin ada. Tetapi ini orang yang luar biasa. Tapi dia kata di sini dia kata apa? Dia kata fa inna hisabuhu 'inda rabbih. Sesungguhnya hisab balasan pahalanya di sisi Tuhan. Pipis sana esok baru tengok-tengok terkejut "Oi, banyaknya pahala aku ni mai kok mana tadi?" Tak sangka kita dok berasa kita tak pernah pun turun berjihad sampai mati syahid, tak pernah pun. Kita duk rasa ingat ingat kita atas dunia dulu duit pun banyak maka sedekah pun korang. Kita ingat-ingat balik atas dunia dulu aku ni apa yang aku buat tak banyak pun dah. Eh. Tapi macam mana pahlawan ni boleh main banyak ni? Sila account kot. Kita duk ingat lagu tu. Duk ingat account orang lain sudah main tingkah masuk dalam account kita kan macam mana kan? Hmm, alhamdulillah lah alhamdulillah lah Buan aku Dia ingat itu Orpanya dah, Orpanya hak kita punya Memang hak kita punya Allah beritahu Hak kita Hak banyak ni Pasal apa Pasal kamu ni Mulut kamu Sentiasa basah Dengan zikir Masuk aja masjid Semayang sunat Tahiat masjid Dua rakaat Terus Nawaitul i'atikah Niat i'atikah Terus Fahla dah jalan Duk saja-saja Baca ayat kursi Habis baca ayat kursi tak ada apa subhanallah subhanallah subhanallah kita ingat macam tu saja hak kita buat tu habis angin pupuk gitu aja tak banyak pasal apa fa in nama hisabuhu inda maka sesungguhnya balasannya di sisi tuhan tak ada satu benda hak kita buat yang dinamakan kebaikan yang Allah tidak bagi pahala fa man ya'mal mithala zarratin khairan yara tak ada satu benda pun benda baik yang kita buat yang Tuhan tak bagi pahala. Tak ada satu benda jahat yang kita buat yang Allah tidak bagi dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a. Innahu la yuflihul kafirun. Bahawasanya, dia tak dapat kemenangan oleh segala orang yang kafir. Hanya rugi susah neraka selama-lama. Tulis. Jadi orang kafir dia tak boleh apa. kata Satu, kemenangan tak dapat. Atas dunia nampak macam menang. Dia berasa nak masuk Afghanistan, dia masuk. Kuasai Afghanistan, nanti pemerintah boneka dia. Nampak pada mata manusia macam menang. Dah berasa menang dia berani sang, la bagi amaran dekat Iraq pula. Duk bagi amaran dekat Iraq, la cari pasal tak habis-habis. Kawamirah -habis. tak ada apa dah lah ni, sampai tak ada apa dah. Sekatan ekonomi, bantuan ubat semua disekat, habis habis tak ada apa dah depa buat, buat, nak serang juga. Dalam kata dur nak serang Iraq ni tentera turun di Mindanao dah. Tonton tengok kita nampak mata kasar, nampak macam sakan kata buah-buah ni menang sakan daripada di atas dunia ni dah Allah subhanahu wa ta'ala kata inna hu la yuflihul kafir. orang kapia ni kok mana kok tak menang Tuhan kata menang pada mata kamu di sisi Allah itu bukan menang kerana ini sementara akhirat esok hak kekat hak akhirat esok, tak takde menang bagi mereka ni Tuhan kata macam tu hanya rugi semata-mata susah semata-mata Neraka selama lama Ni janji halu tunggu mereka di sana esok Waqul dan kata ulimu ya Muhammad Pada doa Rabbil fir warham Wa anta khairul rahimin Wahai Tuhanku ampun ulimu bagi aku Dan rahmatlah akan daku. Dan engkau adalah Tuhan Yang sebaik-baik daripada segala yang kasih dan segala yang sayang Allah suruh dekat Nabi Muhammad ni Wahai Muhammad Doa ni mau bagi kuat Rabbiyah sir Wahai Tuhan Ampunkan aku Takat ni aja aku boleh buat untuk Islam Takat ni aja Aku boleh buat untuk Islam Takat ni aja Lebih tak boleh Minta ampun dekat Tuhan Kalau sekiranya hak kita buat ni tak sampai ke tahap yang Tuhan no, Minta ampun Warham Minta Ya Allah rahmatilah kami Kesianlah kat ke kami tentu tengok nabi malam perang badar berapa kali dah kita ulang sebut <tuh> malam perang badar nabi tak nampak jalanlah kalau dalam segi anda ni tak nampak jalan boleh menang nabi angkat tangan minta dekat tuhan menang nabi sambil minta dekat tuhan ni menang sampai nabi kata dalam doa dia ya Allah kalau sekiranya kamu kalahkan kami kumpulan yang sikit ni dia 213 orang ni kalau kalah kami dalam perang esok ni tak ada dah orang yang akan sembah kamu di atas muka bumi tu habis lah. tak ada ayat lah nabi nak kata selain daripada minta tolong dekat tuhan ni nabi tutup doa dengan dengan kata-kata tu nabi kata ya allah ni kumpulan ni kumpulan sedikit 313 nak lawan dengan dekat seribu orang kalau sekiranya kamu tak tolong kami hari ini, tak ada-ada orang nak sembah kamu atas muka bukni. Nabi sampai habis dah tak tahu nak kata apa dah. Kata ada betul dekat Tuhan. Sayyidina Abu Bakar as siddiq tak boleh dengar. Dia sembah, ada berasa cukup sedih. Mas peluk Nabi SAW. Dia kata, Ya Rasulullah, saya tak janganlah sampai macam tu. Allah dengar doa kamu. Abu Bakar pergi kata ke Nabi macam tu. Sungguh rupa-rupanya tuan-tuan menjelang esok Mula saja perang Badar Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat bersof-sof turun untuk bantu tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya Islam menang besar dia dalam perang pertama yang berlaku itu perang Badar Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian Nabi sampai macam tu Allah suruh rabbi ridh wa Muhammad minta ampun kat Tuhan Warham minta Allah rahman Allah kasihan Dekat kita orang Islam. Wa anta kairul rahimin dan Kamulah Tuhan yang paling baik dalam soal membeli, memberi rahmat dan memberi belah kasihan kepada semua makhluk. Syukur Allahul Azim. Wallahu a'lam. Pada ini kita masuk surah Al Nur Madaniyah. Ini surah yang melibatkan ayat hukum. Eh? Kalau Tuan-Tuan na, na satu homework yang lebih. Untuk surah yang akan datang ni, surah An-Nur Madaniyah ini, tuan, tuan boleh buka kitab tafsir Ayatul Ahkam yang ditulis oleh Muhammad Ali Al-Sabuni. Dia ni bukan tokis sabun. Nama dia Muhammad Ali Al-Sabuni. Sabun, dalam bahasa Arab sabun ni. Memang sabun. Al-Sabuni. Muhammad Ali dia buat satu tafsir dia panggil tafsir ayatul ahkam tafsir ayat-ayat hukum ni kita nak baca insyaAllah pada bulan depan ni dia cerita pasal ayat hukum dia bermula dengan ayat hudud <coughs> yang menceritakan tentang hukum ke orang yang berzina lelaki-lelaki perempuan lepas tu dia masuk pula ayat hudud tentang qazah kita kena tahu benda ni kita kena tahu jadi disebut saja hudud. Hudud apa-apa kita tak tahu. Ha, ini kita nak mengaji cara betul Kita nak tahu apa benda yang kata hudud ini. Hukum apa yang terkandung di bawah hudud. Dan apa perintah Allah yang ada dalam Quran berkaitan dengan hukum-hukum ini. Ha, dia ada ayat tentang zina. Penzina laki-laki pun buat. Lepas tu dia ada ayat tentang khazak. tuduh. Kita tuduh. Orang selalu salah faham. Orang selalu kata yang salah ni kalau orang laki-laki tuduh orang perempuan berzina. Maka dia akan dikenakan hukum sebat 80 kali. Sebenarnya kita akan jumpa kemudian. Sebenarnya orang tuduh orang laki-laki berzina sedangkan kawan tu tak berzina pun kena juga hukum kawasan. Sama aja <tuh> Tuduh laki-laki ke? Tuduh perempuan ke? Kemudiannya kita gagal membawa saksi. Tidak ada bukti, maka kita layak menerima hukum agak. Hukum 80 kali sebat atas belakang kerana tuduh yang tak betul. Berapa banyak benda yang kita duduk tuduh orang atas dunia ni? Hah, kita tanya diri kita, berapa banyak benda yang mulut kita duduk tuduh orang atas dunia ni? Dalam keadaan tak ada bukti pun, tak ada saksi pun berdasarkan tenang-tenang orang kata. Orang kata lalu tu, kita pergi habang, kita tambah sejengkai lagi. Orang kata lalu tu, kita pergi habang, kita tambah lagi sejengkai lagi. Sedangkan hak kita habang, hak kita duduk kata tu, benda tu adalah benda yang berupa khazan, berupa tuduhan, yang tuduhan itu melayakkan belakang kita kena 80 badan. Bila belajar benda ni, baru kita nampak, ooooh, benda ni nampak nak makan aku, baru kita nampak, barulah kita rasa mengaji ni membentuk diri kita. Membentuk diri kita. ni hal kita duduk mengaji ni. Membentuk diri kita. Bila kita mengaji, kita tahu. Bila kita tahu, kita pembentuk. Tengah mana pembentuk. Kemudian dia akan main cerita tentang khazak isteri. Tuduh isteri pula. Tuduh orang lain satu bang. Tuduh bini. Dia tuduh bini dia. Bini dia mengandung bersalin, Kelong-kelong anak, dia duduk perhati anak. Dia perhati-perhati tengok. Oi, dia kata tak nampak macam rupa aku ni. Dia duduk main lulu. Ada tak contoh berlaku dalam masyarakat benda ni? Ada. <tuh> dia tengok-tengok dia kata nampak tak macam ni macam mana hang ni dia dulu kata kat bini dia dulu cakap dia tu membawa maksud dia seolah-olah cuba nak menuduh isteri dia berzinah dengan orang lain ataupun dalam maksud kata lain dia cuba menafikan nasab anak tu kepada dia menafikan keturunan anak pada dia dia kata ni bukan anak dia aku pula hukum dia ini dalam Quran tanda. kemudian dia kisah kisah Al-Irq ini kisah yang menarik cerita tentang bagaimana Ummul Mu'minin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dituduh melakukan perbuatan sumbang dengan seorang sahabat yang bernama Safwat Bini Nabi isteri Nabi Ummul Mu'minin isteri Nabi pun ada orang tuduh kata buat benda tak elah apa yang berlaku selepas itu bagaimana cerita dia dia ada semua dalam dalam surah an-nur ini maka surah an-nur ini adalah satu surah yang baik untuk kita baca kerana dia mengandungi banyak maklumat dan dia menerangkan tentang aspek-aspek hukum di dalam hukum syariah yang ada dalam agama kita mudah-mudahan Allah bagi kesihatan kepada kita panjangkan ke umur kita kita ikuti tafsir surah an-nur pada bulan depan insya-Allah wallahualam تنظر لمن تصبح كفارة هذا سورة العصر سبحان الله اشهدوا بسم الله والعصر إن الإنسان إلا تاجين اللهم صلي على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سالتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافر مزيلا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله ماك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ورزخنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا سراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا التباعة وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللهم جعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم